fa rijalan aw rukban fa itha amintum fa kama 'allamakum ma lam takunu ma lam takunu ta'lamun sadaqallahu al-'azim maksudnya peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat usha berdirilah kerana Allah dalam salatmu dengan penuh khusyuk jika kamu dalam keadaan takut, iaitu dalam keadaan bahaya, maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, iaitu yani solatlah. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahimina syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurahli sadri wa yasilli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba' Sini penonton yang terahmati Allah SWT sekalian Alhamdulillah Pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT karna pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama di TV9 dalam rancangan tanyalah ustaz dan pagi ini saudara kita akan bincangkan tentang tajuk yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita iaitu yang berkaitan dengan ibadat yang paling-paling penting iaitu solat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu topik kita, tajuk kita dan bersama kita pada pagi ini juga peruntun-peruntun di studio yang datang untuk bersama-sama kita pada pagi ini Untuk kita membincangkan isu ini Moga-moga Allah kita mendapat manfaat Kita mendapat rahmat daripada Allah SWT Dan kita mempertingkatkan kualiti solat Dari semasa ke semasa Sedangkan yang terahmati Allah SWT sekalian Tadi kita bacakan beberapa ayat Allah SWT Daripada surah Al-Baqarah Ayat 238 hingga 239 Yamanallah Subhanahu wa Taala mengetahui, pasti Allah Subhanahu wa Taala akan hafizoh pada salawat dan salat yang utama. Peliharalah segala salatmu. Ia bermaksud satu perintah daripada Allah Subhanahu wa Taala untuk kita memelihara salat, kita melaksanakan salat, kita mendirikan salat, kita menunaikan salat dengan penuh kualiti, dengan penuh yang kita kata mengikut cara yang diajar kepada kita oleh Rasulullah saw. Karena dalam sebuah hadis Nabi menyatakan kepada kita dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari, salu kama roai tumuni Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Itu yang Nabi sebut kepada para sahabat. Tetapi memanglah kita tak nampaklah... Nabi solat macam mana kita temui dengan Nabi kan. Tetapi sahabat nampak Nabi dan sahabat perturunkan ilmu yang maka dapat daripada Nabi saw sahabat perturunkan kepada tabiin. Tabiin turun pula kepada asba'ut tabiin. Turun turun turun turun sampai kepada kita pada hari ini. Oleh itu kita nak pastikan bahawa bila kita tunaikan solat, kita lakukan solat yang mengikut susur galur ilmu kita belajar. Bila kita belajar tu kita ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya maka daripada situ insya-Allah kita dapat memelihara solat kita dengan cara yang terbaik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala kata juga pelihara solat wusta solat wustanya disebut oleh para ulama ialah solat yang di tengah-tengah dan yang merupakan solat yang paling utama sebagai ulama menyatakan itu solat asar dan sebagai lagi menyatakan bahawa ayat itu menuju uh, merujuk kepada semua solat maknanya kita pelihara solat kita laksanakan dengan cara yang terbaik, kita laksanakan dalam suasana yang insya-Allah seolah-olah memang begitulah solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita buat dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keikhlasan dan ketepatan solat kita insya-Allah solat kita dapat menjaga diri kita, dia dapat kontrol diri kita, dapat pelihara diri kita daripada terlibat dalam perkara-perkara maksiat, dosa dan seumpamanya. Sedang menonton... Yan di rahmati Allah subhanahu wa taala sekalian, dan Allah taala kata juga wa qomulillahi qaditin. Dan berilah. Karena Allah dalam salatmu dengan penuh khusyuk. Jadi ada dua benda sebenarnya yang kita perlu fokuskan. Iaitu yang pertamanya kita nak tunaikan salat itu berdasarkan apa yang diajar kepada kita oleh Nabi saw. Bagaimana hadis yang kita baca tadi. Kemudian oh. Satu perkara lagi yang perlu kita ambil perhatian juga Bagaimana kita nak Solat kita itu betul-betul ikhlas kepada Allah Khusyuk betul-betul Barulah dia kata Solat itu solat yang benar-benar solat Bukanlah kadang-kadang orang hari ini Dia boleh katakan nak solat Dia solat sajalah Dia jadikan solat itu sebagai rutin Hari-hari dia buat Tapi dia buat itu sebagai melepaskan batuk di tangga ha, Nak tunai-tunai begitu saja Langsung dia tak peduli dari sudut Kesempurnaan dia Langsung dia tak peduli mana yang betul Mana yang salah Yang lebih teruk daripada itu lagi Apabila dia tengok macam mana orang solat Macam tu dia ada solat ha, Dia ikut semua Jadi di situ Maka dia mendatangkan masalah yang cukup besar Dalam kehidupan dia Kerana solat dia itu belum tentu diterima oleh Allah SWT Kerana solat itu Mempunyai banyak kecacatan dan sebagainya Sedara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dalam ayat 239 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fa'in khif tom farijalan aurukbana jika kamu lakukan takut, lakukan bahaya, lakukan perang dan sebagainya, maka solatlah sambil berjalan atau berkendaraan maknanya solat ini kena solat. Langkah adaan kita kata langkah dan perang pun kena solat. Langkah adaan bahaya lari, kena solat. Itu yang kata solat ni, satu ibadat yang memang yang paling utama. Maka dengan sebab itu, setiap umat Islam, setiap individu Muslim, dia memang kena ambil berat soal ini. Jangan dia kata, oh, aku dah belajar solat lama dah. Aku belajar solat ni daripada sekolah rendah lagi. Masa aku umur 8 tahun. Kita tanya balik. Baik, kali terakhir kamu belajar solat ni umur berapa? Umur 10 tahun. Kamu sekarang umur berapa? Umur 40 jadi berbaloikah kita belajar tentang solat Masa umur 10 tahun dulu Kita guna ilmu itu sampai sekarang Berbaloi atau tak berbaloi? Sesuatu tak berbaloi Saya teringat kepada satu Yang diajar masa sekolah rendah Saya pun teringat masa saya sekolah rendah dulu Ketika mana adalah ustazah dalam kelas Dia, dia mengajar Dia kata, okey pelajar-pelajar sekalian Semua bergatu, kita nak Tengok macam mana kita letakkan tangan kanan atas tangan kiri. Nak kiam ni dalam solat ni. Ha, dia pun ajar. Dia kata, okey, angkat letak atas pusat sikit. Kita pun letak. Kemudian dia kata, buat macam tu. Kan? Uh, Awak buat macam tu. Ada budak dia tanya, Ustazah, sebab apa kena buat macam ni? Dia kata, ini adalah gunting. Gunting. Sebab apa gunting? Sebab bila kita solat syaitan datang, kita nak gunting dia. Jadi, bila kita solat syaitan datang, kita gunting dia. Ha, jadi, kita boleh menggunting solat. Baik, tuan-tuan sekalian, kalau umur 8 tahun, 10 tahun, tak apalah. Waktu tu nak bagi motivasi solat kan? Nak gunting syaitan. Takkan umur 40 tahun, 50 tahun, tu nak gunting lagi? Duk tengah solat, tengok syaitan datang. Syaitan datang, aku nak gunting kamu. Jadi, ini satu benda yang tidak menasabah. Maka dengan sebab itu, dengan peningkatan umur, maka kita juga kena ada kefahaman. ...dan so ilmu macam mana Nabi SAW salat... ...supaya kita buat ni benar-benar yang terbaik kalau boleh. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW... ...Nabi menyatakan... ...manyuri lillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya... ...akan dipahamkannya perkara agama. Dia reti macam mana yang Islam suruh ni dia tahu. Macam mana nak buat dia taklah buat sebarono macam tu saja tetapi dia buat berdasarkan ilmu yang dia belajar maka dengan sebab itu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian insyaallah pada pagi ini inilah topik yang akan kita bincangkan cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita akan bincang panjang lebar insyaallah selepas daripada ini kerana sekarang kita perlu berehat terlebih dahulu oleh itu alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa kerana kita dapat bersama lagi untuk kita meneruskan perbincangan kita acara salat Rasulullah SAW seri yang pertama, bahagian pertama pada pagi ini moga-moga insya Allah tuan-tuan semua, kita sama-sama dapat manfaatkan waktu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita membicarakan satu ibadat yang sangat-sangat penting pernah satu ketika dalam hadis yang direwatkan oleh Ibn Hibad Ja'arajulun ilal Nabi SAW Faizal an afdalil ibadat Seorang laki-laki Dia datang kepada Nabi SAW Dia bertanya kepada Rasulullah Tentang apakah Amalan yang paling afdal Apa jawab Nabi SAW Nabi kata as-salah Jawapannya solat Kemudian dia tanya lagi Thumamah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW menjawab As-salah Solat Nabi jawab Kelian kedua dia bertanya lagi, Thumamah. kemudian yang ketiga, apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW tetap menjawab, as-salah, salat. Jadi di sini daripada hadis ini, tiga kali Nabi sebut salat, salat dan juga salat. Maka daripada sini, tuan-tuan yang -tuan terahmatkan Allah, menunjukkan kepada kita, bahawa salat ini merupakan ibadat yang paling-paling penting. Maka dengan sebab itu, benda yang penting ni, kalau kita tak ambil berat. ...kalau kita tak buat dengan cara yang terbaik... ...maka kita risau hak penting ni... ...dia jadi cacat dan celah. Maka apabila dia cacat dan celah... ...kita tidak mendapat ganjaran ...yang sewajarnya di isi Allah subhanahuwataala, ...ataupun yang lebih malang lagi ialah... ...ibadat kita tak diterima oleh Allah. Maka dengan sebab itu... ...tuan-tuan dan -tuan Zerahla... ...balik kepada persoalan kita sebut... ...awal-awal lagi... ...Nabi telah menyatakan kepada kita... salu kama ra'aitumu ni usalli... Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Di sini menunjukkan kepada kita betapa kita kena belajar. Kita kena menuntut ilmu. Kita dari semasa ke semasa, kita kena tahu bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengundangkan salat. Apatah lagi dalam hadith yang diruatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi menyatakan, Rasul Amri Al-Islam wa'amuduhu as-salah wa'zirwatu sana mihi al-jihadu fisa bilillah awkamaqal. Nabi kata asas pada satu perkara Islam Dan tiangnya adalah solat Ya itu daripada sini menunjukkan kepada kita bahawa, Tiang kepada Islam itu adalah solat Jadi dalam hadis ini jelas Menunjukkan pentingnya solat Sedang petik satu lagi hadis Nabi Yang mana yang diriwatkan oleh at tabarani Nabi kata Awaluma yuhasab alaihi al-abdu al, al qiyamah as-salah Fa'in saluhan saluhan sa'iru amalih wa infasada fasada sairu 'abali aw kabaqan kata nabi sallallahu alaihi wasallam perkara pertama yang akan dihitung kepada seorang hamba esok di hari akhirat esok dari kiamat esok ialah solat solat merupakan perkara pertama yang akan dihitung yang akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala maka fa saluhat kalau elo kalau baik solat dia insyaallah amalan lain pun akan turut serta lah. tetapi kalau Solat dia dah fail Solat dah gagal Makna solat pun dah teruk yang lain dah tengok Yang lain kan? Jadi nak bagi tahu kepada kita Betapa itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting Apapun tuan-tuan dan rahmati Allah Saya tak nak cakap seorang pada pagi ini Sebab kita ada penonton-penonton di studio Jadi sayang macam mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berniat dan juga bertakbir Angkat kedua tangan dan sebagainya kalau tengok satu soalan tu, banyak perbincangan ni. Itu yang pertamanya, buat niat, lah. niat. Nabi SAW sebut, al-amalubin Setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Di dalam solat kita, benda yang menjadi wajib dan rukun... ...yang Nabi menegaskan perkara itu wajib. Setiap amalan Nabi kata, mesti berasaskan niat. Jadi termasuk dalam solat. Solat kena ada niat. Dan kadang-kadang, yang nak jadi kepada kita ialah... ...orang tak faham... Niat itu apa dia? Sebab itu, ada di antara kita yang memberi perhatian kepada lafaz niat. Bukan niat. Niat itu, mahaluha fil qalbi. Nabi ajar pada kita niat itu tempat dia di hati. Jadi, satu benda yang ada dalam hati kita. Tujuan yang ada hati kita, itu niat. Tapi lafaz itu, dia untuk mengukuhkan niat. Yang kita sebut contohnya kalau nak solat zuhur lah. Usalli. Fardu zuhri arba'ara ka'atin lillahi ta'ala. Contohnya lah kan. Jadi, hak kita sebut usali-usali itu ada lafaz niat. Tetapi kadangkala, apabila orang dia tidak faham, maka dia memberi fokus yang banyak kepada lafaz itu, dia tak beri fokus yang banyak kepada niat dalam hati. Niatlah hati ini, iaitu dia perlu ada dalam hati dia. Dia nak buat apa? Dia nak solat. Solat apa? Solat zuhub. Yang mana? Yang fardu. Cukup lah. Ha, aku nak solat fardu zuhur Contohnya Aku duduk diri nak buat apa Nak, nak bertafakur kan nak solat ni Nak solat Kan Itu satu Solat apa Solat macam-macam Subuh ada Zuhur ada Maghresya dan sebagainya Ah, ha, Zuhur Zuhur yang mana Yang fardu Kita niatlah hati kita Itu memandai Tetapi kalau orang yang was-was contohnya Dia memberi fokus kepada usali Maka dengan sebab itulah yang usali 15 kali tu Usali Us us baru dua saja tak usali lagi kan itu bila angkat tangan lepas angkat tangan dia rasa tak selesa pula sebab apa sebab tak kena dia kata sengit angkat tangan dia ni begini tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian maka dengan sebab itu kita nak belajar kita nak tahu yang kata nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis mengangkat tangan bersentang dengan bau okey ini sunatnya angkat tangan ni sunat yang wajibnya niat dan juga lafaz takbir Allahu akbar Ha, itu penting. Lafaz itu, Allahu Akbar, itu yang wajib. kadang Kadangkala, bila dia tidak faham, seorang yang tidak faham, dia akan memberi fokus kepada angkat tangan. Allahu Akbar, eh sengit, dia kata. Tak kena buat lain lah. Angkat pula, Allahu Akbar, kembang pula lah, dia kata. Eh, kena buat lain lah. Akhirnya, dia duduk sibuk dengan angkat tangan. Sedangkan, angkat tangan, ya. Kita angkat dengan cara terbaik, iaitu bersendang dengan bahu, Setakat mana yang kita boleh Takkan kita nak ukur dengan tali Tak boleh ukur Tetapi yang pentingnya kita fokus Yang mana yang lebih utama Allahu Akbar itu yang lebih utama Sebab takbiratul ikhram itu Yang wajib ialah Lafaz Allahu Akbar Jangan kita silap sebut ya Sebab ada orang yang disilap sebut Dipanjangkan bar Allahu Akbar ha, Ini salah ni Sebab apa? Sebab makna ni berbeza Allahu Akbar Maksud dia Allah Maha Besar Akbar tetapi kalau dipanjangkan akbar, dalam kamus Arab, disebut apa? Akbar itu maksudnya gendang. Jadi dia menyatakan, Allahu Akbar, Allah itu gendang. Wal'ayyadzubillah. Jadi di sini perlunya ilmu dalam kita melakukan sesuatu. Apatah lagi kadang-kadang solat orang kata, senang saja hari-hari aku duduk buat, takkan susah? Ya, kalau hari-hari kita buat pun, tetapi kalau kena cara... ...tak kena sebagaimana yang Nabi ajar kepada kita... ...maka ianya menjadi sia-sia dan kita risau... ...kita takut dan kita bimbang... solat kita itu tidak sah. Maka saya ulang sekali lagi. Memberi respon, jawapan kepada soalan yang pertama tadi. Yang pertama niat tadi, niat dalam hati. Nak lafaz tak ada masalah. Lafaz pun tak apa, tak lafaz pun tak apa. Sebagian ulama menyatakan sunat melafazkan... ...untuk mengukuhkan niat. Kalau kita sebut soli itu untuk mengukuhkan niat, cantik... Tapi kalau sebut usul menyebabkan was-was jangan sebut sebab benda itu sebagai pengukuhan saja kalau pengukuhan mendatangkan manfaat cantiknya kita sebutlah tetapi kalau pengukuhan menyebabkan was-was jangan sebut kan yang penting dia di hati kemudian takbiratul ihram tadi kita angkat tangan setentang dengan bahu okey tapi ini saya sebut bawah sunat maka tak apalah sikit-sikit sebanyak Ini tak ada masalahlah kan tetapi yang wajibnya ialah lafaznya Allahu akbar itu kita kena sebut bagi betul. Sebab itu, Allahu Akbar itu rukun qawli. Kita kena sebut. Kita kena lafazkan. Ha, jangan kita diam. begitu oh, Begitulah. Kita dah syakatlah hati. Tak boleh ya. Sebab rukun qawli, rukun yang melibatkan perkataan. Kita kena sebut. Allahu Akbar. Ha, begitu. Tentang ha, jawapan ringkaslah terhadap persoalan yang dikemukakan. Jadi, kita buka lagi soalan siapa nak tanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Fauziah binti Abu Saman Dari KRT Ini cerita tentang Persoalan tentang tak tangan Kanan atas tangan kiri Bagaimana kan? Dalam hadis Nabi SAW Sahabat menyatakan aku tengok Nabi bertakkan tangan kanan atas tangan kiri Jadi tak dekat dada Dada tu kat mana Persoalan kita tengok ramai macam-macam ada yang letak kat sini, kan? Ada yang letak atas pusat sedikit, okay? Ada yang letak bawah pusat dan sebagainya. Sebenarnya, persoalan letak kat dada ini dia memang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan apatah lagi sebenarnya meletakkan tangan, karena atas tangan kiri ini bukan merupakan satu perkara yang wajib. Dia termasuk dalam sunat di dalam salat. Jadi nak meletakkan macam mana itu kadang-kala orang kita ni. Dia begitu prihatin terhadap benda sunat Sehingga kan dia mengetepikan perkara wajib Saya pernah jumpa ada orang Dia bergaduh buat ni je letak tangan je Kau ni kata dadah kat sini lah Tak kat sini Man, Mana letak bawah sikit tak boleh Jadi berlaku perbalahan Sedangkan ini sunat Kamu balah itu adalah haram Takkanlah dalam perkara sunat pun sampai nak berbalah Sebenarnya dalam hal ini ada keluasan Ada isytihadnya sebab dalam bak fiqah ini sebenarnya, dalam bak ibadat ini... ...ada perkara-perkara yang memang diberi keluasan kepada kita. Jadi para ulama mentafsirkan kat mana nak letak ni. Yang kita tahu Nabi tak tangkana tak tangkanat. Tapi kat mana? Macam mana cara? Maka di sinilah datangnya isytihad para ulama. Dalam Mazhab Ambali, dia kata, tak kat sini, dada. Kat sini. Okey? Sebab tu kita dapati, kadang-kadang kalau kita pergi Mekah... Kita dapat tiada orang tak kat sini kan. Tak ada masalah. Hmm. Sebab dada kat sini. Dalam mazat syafi'i dia kata dada ni ni. Sodar. Dada ni dekat sini. Dada ni tulang rusuk yang kita bernafas ni. Kan? Ditolak. Tarik. Tolak. Itu dada. Ha, sebab ditolak itu dada. Jadi dia meletak sedikit atas pada pusat. Ha, atas kat sini lah. Atas pusat sedikit. Ke kiri sedikit. Itu mazat syafi'i. Dalam mazat anafi dia kata dada ni dia berdata sampai ke ari-ari. Sebab tu dia meletakkan di bawah pusat. Ah ha, kalau orang buncit ba sedaplah. Kan? Ha, dia letak bawah pusat. Jadi benda ni saya sebut bahawa ia perkara sunat. So tak ada masalah. Nak tak la mana, tak apa. Hatta orang tak nak toak langsung pun sah solat dia lagi. Kan? Dan bila ia menjadi benda, perkara khilaf, yang penting ialah kita beramal berdasarkan yang kita belajar. Itu yang pentingnya Kita belajar macam mana? Macam kita dalam masyarakat syafi'i Kita belajar bahawa kita meletakkan Atas pusat sedikit dan ke kiri sedikit Apa hikmah dia? Hikmah dia supaya bila kita letak itu Kita dapat menghasilkan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza kalau kita melenggang tangan gitu Eh korang khusyuk ya Kan tangan kita begitu saja kan Tapi kalau kita letak itu rapat kan Waktu itu dia dapat menghasilkan khusyuk InsyaAllah itu antara hikmahnya Wallahu ta'ala alam Ada lagi soalan dipersilakan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ya terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Persoalannya bagi sebab apa kita kena tengok tempat sujud. Jadi saudara yang dirahmati Allah untuk mendapat jawapannya jangan ke mana-mana. Kita berehat dulu. Lepas ni insya-Allah kita ditanyalah ustaz TV9. Saudara yang dirahmati Allah, semoga penonton di studio, penonton di rumah masih lagi dapat bersama-sama kita membincangkan perkara yang penting ini. Semoga solat kita insya-Allah bertambah baik, bertambah kualitinya dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum rehat tadi ada persoalan uh, daripada sahabat kita daripada Kuantan yang ada di sini tentang mengapa atau apa-apakah hikmah dia kita ketika mana solat kita hendaklah tengok tempat sujud. Dia sebenarnya macam nilah. Antara perkara yang perlu kita laksanakan dalam solat ini kita nak pastikan solat kita ni solat yang betul betul mantap, solat yang berkualiti kita nak khusyuk ah ha, itu. Antara cara untuk kita khusyuknya ialah khusyuk ni khusyuk hati dan juga khusyuk anggota. Jadi mata kita ni anggota, so kita nak macam mana nak bagi anggota kita khusyuk kita pastikan mata kita melihat tempat sujud. Apa tujuannya, saudara? Tujuan dia supaya mata kita tidak beralih ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Cuba bayangkan kalau kita solat. Depan kita ada jam. Kita solat kalau mata kita tengok depan, tengok, eh sekarang ke berapa ya. Tengah solat itu kita boleh tengok jam ke berapa lagi. Ada sengah-sengah pula, di masjid pula ada ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya yang diletak. Dekat dengan mimbar apa semua kan. Mata dia jenis tengok depan. Dia tak mahu tengok tempat sujud, maka ketika itu dia duduk tengok, dia baca ayat Al-Quran pula. Ha, duk baca pulak, oh waktu solat Ada kadang-kadang jadual solat tu kan Solat asal waktu sekian Oh solat zuhur, oh subuh tadi aku lewat Dia sedang fikir lagi tu, tengah solat ni Jadi di situ menunjukkan Bahawa dia dapat mengganggu solat kita Oleh itu, kita tengok tempat sujud ha, Supaya tak ganggu Dan kalau jangan ada apa-apa tempat sujud ni ha, Kalau kita tak kaya putih saja ha, Sejadah pun tengok jugalah Kadang-kadang ada orang tengok tempat sujud pun dia risau juga Dia kata, ustaz susahlah Saya kata, sebab apa? Sebab kadang-kadang tempat sujud Dia sejadah, dia ada masjid Ada kaabah, Ada pula tu Pohon kelapa pun ada Dia tengok-tengok sujud Dia kata saya duduk bilang Dia punya pelepah niur tu ada berapa lain kan? Kotak-kotak tu ada berapa Ini pun tak khusyuk juga Maka dengan sebab itu Tujuan asalnya ialah Bila tengok tempat sujud Kita nak khusyuk Kita tak nak perhati ke mana-mana Bahkan Nabi larang Kalau kita mengangkat mata ke Naik ke atas ke Atau kita menoleh ke sebab apa? Sebab benda itu, perkara tersebut dapat menghilangkan khusyuk. Dan bila menghilangkan khusyuk, tuan-tuan, maka ia akan menyebabkan kurangnya pahala solat kita. Sebab solat pahala, pahala solat kita itu akan dikira daripada khusyuknya kita dalam melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu SWT. Tentuan dan terahmati Allah Subhanahu SWT sekalian. Maka dengan sebab itu... Kita nak pastikan solat kita kosong Solat kita solat yang terbaik Kerana solat itu merupakan tiang agama Sebagaimana dalam hadis yang menyebut bahawa As-salatu imaduddin Man aqamaha faqad aqamaddin Wa man tarakaha faqad hanamaddin Awkamakad Solat itu tiang agama Tiang asas kepada agama Sesiapa yang mendirikan solat Mendirikan solat ni saudara Bukan maksud dia Just kita ambil uduk terus solat selesai macam tu je Haa gilu-gil macam tu siapa boleh buat kan jadi, mendirikan solat ini lah arti kata kita melaksanakan antaranya khusyuk tadi mesti ada. kan? Dan sesiapa yang meninggalkan solat, kata Nabi, bermakna yang meruntuhkan agama berat. Orang yang tinggalkan solat ni berat. Jadi, orang tak khusyuk pun kurang kualiti, orang tinggal lagi teruklah Kerana dia tidak menudaikan satu perkara yang paling asas, yang wajib dalam kehidupan sebagai seorang Islam, iaitu menudaikan solat kepada Allah SWT. Saudara yang dirahmati Allah ta'ala sekalian. Saya nak buka soalan lagi. Apa soalannya adalah doa iftitah. Doa iftitah yang biasanya kita daripada kecil, kita belajar kan. Allahu Akbar kabirah tu lah. Kita wajah tu wajih lazir kan. Itu kita tak perlu baca di sini lah sebab kita dah belajar daripada kecil. Cuma bila lihat memang Nabi SAW mengamalkan sebab apa dia tak jadi wajibnya. Sebab apa sunatnya. Dia sebenarnya begini. Ada perkara yang Nabi amalkan wajib. Ada perkara yang Nabi amalkan adalah sunat. Maka perkara ini dah diexplainkan dan diberitahu oleh Nabi saw kepada para sahabat baginda dan juga seterusnya dipindahkan kepada kita. Jadi ada benda-benda. Contohnya sebab tu ada juga kalau kita, atau kita sebut sunat itu pun dia ada sunat, sunat yang muakka, sunat yang tidak muakka sebagai contoh. Kalau kita solat dipanggil solat rawatib kan? Solat rawatib. Solat yang mengiringi solat fardu Ada solat mu'akad kan? Ada yang solat tidak mu'akad Apa itu mu'akad yang dituntut? Ada yang tidak mu'akad, tidak dituntut Macam mana ni? Iaitu, yang pertamanya, itu sunat Ya, kerana yang wajib lima waktu saja Yang ni sunat, tetapi Nabi cukup jaga Maka dia panggil sunat mu'akad Tapi kalau Nabi tak jaga sangat Tapi Nabi nabi solat juga Maka di situ dia panggil sunat yang tidak mu'akad Kadang Nabi buat, kadang lebih tinggal Maka begitu juga dalam soal doa iftihah ini, ianya memang sepakat di kalangan para ulama. Dalam memahami salat cara Rasulullah SAW, mereka menyatakan bahawa ianya tidaklah merupakan satu benda yang wajib. Tetapi ia sunat. Bahkan dalam doa, nak baca doa iftihah ini pun, Nabi membaca pelbagai doa. Ha, sebab itu ada seorang uh, daripada Indonesia, pernah satu ketika itu... Dalam satu kuliah, dia bertanya saya Dia kata, Ustaz Dia kata, sebab apa bila Ustaz sebut Doa iftidah, baca Allahu Akbar Kabirah kan? Sebab apa baca yang tu? Wajah tu wajih lazifah sama itu, sebab apa baca yang tu? Sedangkan kami membaca Doa yang lain Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya Kama ba'ad ta Baina al-mashrikul maghrib Jadi, itu yang kena baca Panjang lagi lah, itu dia punya Yang depannya jadi sebenarnya, dia ada banyak hadis Nabi SAW Nabi SAW kadang-kadang membaca doa itu Kadang Nabi baca wajah tu wajah lazi Kadang Nabi baca Allah baini wa baini iaitu, iaitu, Ya Allah jarakkan jauhkan aku Antara aku dan juga dosa-dosa aku Jadi di situ, pelbagai versi Yang membuka ruang kepada kita Untuk kita membaca doa yang mana pun tidak ada satu. Yang kedua, ia juga menunjukkan Perkara itu merupakan sunat sebab kalau perkara wajib ia tidak Manakala fatiha itu fatiha lah akan dibaca Fatiha dia tak akan baca surah yang lain Fatiha itu ia sebab dia wajib Tetapi kalau melibatkan sunat Kenapa boleh baca ini, kenapa boleh baca yang itu Begitu juga surah selepas daripada fatiha kan Kita boleh baca Nabi nak baca selalu Tetapi terbuka kepada kita Asalkan ia merupakan ayat Quran Ayat Allah wa Taala. Wallahu SWT ta ha. Baik, jadi yang pertamanya Ialah Dia bertanyakan Uh, tentang apakah surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya kita sebut ada solat yang Nabi baca surah pendek ada solat yang Nabi baca surah panjang kalau solat subuh itu dipanjang panjang sikit kalau solat maghrib itu bila kena waktu dia pendek dia baca pendek sikit kan uh, antaranya kalau solat surah pendek Kuliah, yaa kafirun qul surah pendek kalau panjang sikit contohnya solat Isyak Nabi pernah membaca surah Atin, Nabi pernah membaca surah Al-A'la dan sebagainya. Dan ada kala Nabi pernah membaca surah Al-Baqarah. Ha, jadi mengikut situasi dan juga keadaan. Dan pada pagi Jumaat sebab apa kena kita nak baca surah Sajdah tu? Sebab memang ada riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Sajdah pada pagi Jumaat. Maka hari ini, imam-imam tempat kita dia baca surah Sajdah. Tapi kena ingat bukan wajib ya. Bukan wajib kena baca surah sajadah. Kau tak baca, tak surah-salat tak? Jangan-jangan begitu. Kerana Nabi pernah membaca. Jadi kita baca ikut Nabi, dapatlah pahala sunat. Sebab ada satu kes yang berlaku. Yang dimaklumkan kepada saya. Di satu tempat ni, di surau ni, seorang imam. Dia ingatkan pagi itu pagi Jumaat. Dia pun baca surah sajadah. Kan? Wapanya pagi itu pagi khabes. Makmu yang belakang ni teguh. Subhanallah. Oh, Makmu teguh. Sebab apa? Sebab dia kata silap baca surah. Jadi ini tak betul Walaupun bagi Khamis pun nak baca surah saja Dah baca lah, tidak ada masalah Kan, jadi kerana selagi mana ia Ayat Allah, ayat Quran Maka kita boleh baca Kalau kita semayang seorang, contohnya kita solat seorang-seorang Kita nak baca surah panjang, surah baqarah Kita hafal, kita baca lah Memang itu diberi satu kebebasan kepada kita Nah, cumanya apa yang Nabi buat Kalau solat yang Kita kata solat yang waktu pendek macam maghrib Kita baca pendek sikit lah. Janganlah waktu maghrib baca surah baqarah Takut-takut sahaja sampai isyak tak habis lagi Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa Bacaan surah selepas daripada fatnah ini merupakan perkara sunat Apa yang kita hafal, kita baca Tidak ada masalah Ada orang dia memang tak hafal, dia hafal kuliah dengan Allah saja Solat apa pun sama saja Tidak ada masalah, dia boleh baca surah yang tersebut Tak ada masalah Kerana apa? Kerana ini bukan merupakan satu ketetapan Nabi tak kata oh mesti lepas lepas apa lepas Fatihah ni kamu kena baca surah atau baca surah lain. Ah ha, itu tidak ada ketetapan. Ia memberi kebebasan kepada kita. Oleh itu saudara yang terahmati Allah, kalau kita hafal surah yang panjang, kita baca yang panjang. Kalau kita hafal surah yang pendek, kita baca yang pendek. Yang penting kita jangan tinggalkan sunat membaca surah selepas daripada Fatihah. Dan kalau cantik lagi saudara, kita faham apa yang kita baca. Lagi cantik kadang-kadang kita baca sampai inna a'tainakal kautsar pun kita tak faham. Bila kita tak faham, kita tak dapat menghayati ayat-ayat yang kita baca. Baik. Itu soalan pertama. Soalan kedua, apakah makna solat dan juga haji tadi kan? Yang mana yang lebih penting? Sebenarnya kedua-dua penting, dua-dua penting. Sebab dua-dua rukun Islam. Budial Islam ala khams kata Nabi. Dibina Islam itu Atas lima perkara. Antaranya ialah apa? Ah uh, solat dan juga Haji kan ucapan dua kalimah syahadah solat puasa zakat haji jadi lima perkara ni rukun Islam dua-dua penting yang bezanya ialah uh, haji ni manistat ilahi sabila kata nabi mereka yang mampu ke sana solat ini ia semua kena buat tak kira mampu tak mampu kena buat kalau sakit buat cara sakit kan kena buat terlantar buat cara terlantar oleh itu solat satu ibadat kalau kita lihat memang dia paling afdal sebagaimana kita sebutkan hadis tadi tetapi kita tak dapat nafikan juga haji haji rukun Islam yang wajib subuh hidup sekali wallahu alam ada lagi soalan dipersilakan ialah rukuk ini, uh, yalah, rokok. Uh, ini ap, apa ni kita sebut rukun ni tuan-tuan rukuk ni adalah di daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terhasilah rukun solat itu perkara yang wajib ditunaikan. Dalam mazhab Syafi'i disebut Rukun ada 13. Jadi yang yang yang diistimbahkan ini merupakan sesuatu yang diambil daripada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah raka' diibakan ketika berdukakan kepalanya kan? Mendudukkan kepala kita buat kita kata macam segi lah, tiga segi begitu kan? Aa, dibetulkan, diluruskan dan tangan mencecah ke kelutut maka itu dilakukan oleh Nabi SAW. Maka daripada situ menjadi suatu dalil ataupun menjadi satu hujah yang mewajibkan kepada kita dalam salat untuk kita rokok. Kalau tak rokok, salat kita tak sah. Ha, sebab rokok itu wajib. Rokok itu rukun. Dan apa yang perlu kita baca? Kita nak dibaca. Baca tasbih. Subhana Rabbil Azim. Ataupun Subhana Rabbil Azim. wa Wabihabdih. Itu bacaan yang kita baca di dalam ketika mana kita kita rokok Jangan kita baca Al-Quran pula ya? nah, Makruh baca Al-Quran dalam rokok Kita siap dalam rokok, siap baca, siap baca apa ayat kursi lagi Dalam rokok ada, tak disunatkan Yang disunatkan dalam rokok ni ialah kita baca apa? Kita baca tasbih yang kita sebut tadi Subhanallahillazim Subhanallahillazim wa bihamdi Kita ulang tiga kali itu yang sebaiknya, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang terhormat Allah, nampaknya kita perlu berehat, sama dan banyak yang kita bincangkan tadi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, bagaimana Rasulullah Sallam melaksanakan solat, apa perkara yang wajib dan so Memanglah, saudara, kalau kita nak bincang secara terperinci, secara detail, tak terbincang kita dengan waktu yang terhad ini, dengan masa yang ada pada kita pada pagi ini. Cuma Cumanya, saya mengesorkan pada tuan-tuan sekalian, terutama penonton-penonton di studio di rumah, pada saya sendiri, sama-sama kita mempertingkatkan ilmu kita. Kita pergi cari. Jangan kita duduk di rumah saja. Ha, kita duduk di rumah ketika mana ada tanya lah Ustaz, Okey kita bincang di sini kan. Lepas pada itu, ada ruang-ruang waktu-waktu yang lain kita belajar. Kerana kesempatan yang ada di saluran ini hanyalah kesempatan yang ringkas untuk kita terangkan perkara-perkara yang kita kata tak boleh detail, sedetail-detailnya maka dengan sebab itu kita kena menuntut, kita kena belajar, kita kena berguru. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan solat dengan cara yang terbaik. Saudara yang terahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai kesambungan perbincangan kita, saya kepada asas solat itu sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga, solat itu apa dia ya? Solat itu sebenarnya maksudnya doa. Itu maksud solat. Solat itu adalah doa. Dan bila kita kata doa, doa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dengan sebab itu sepayang solat sebenarnya bacaan-bacaan al-Quran kita ataupun doa-doa yang kita baca dalam solat ini semuanya tasbih-tasbih semuanya dikira sebagai satu doa satu ibadah kepada Allah Azza wa dan ibadah tu pula saudara adalah berasaskan kepada ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam surah az-zariyat ayat 56 kata Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna kata Allah tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah yakni mengabdikan diri kepadamu yakni kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan sebab itu solat ini adalah doa dan doa itu adalah ibadah kepada Allah cumanya saudara mengapa kita solat dan kenapa kita perlu tunaikan solat? Yang pertama memanglah solat itu wajib. Solat itu perintah Allah Subhanahu Wa Solat itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW... alaihi wasallam bainar rajul wa bainal kufr tarkus solah al Iaitu di antara seseorang itu dengan dengan ialah dia meninggalkan solat. Mana kalau orang itu meninggalkan solat boleh jatuh kufur. Man taraka solah mutaammidan faqad kafara jihara al kamaqal. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan Salat dengan sengaja Maka dia telah menjadi kufur Yang nyata, para ulama Membincangkan, maksud hadis ini apa? Adakah seseorang itu tinggal salat Terus jadi kufur, terus kafir Walayyudzubillah, maka di sini Berlakunya perbincangan pandangan daripada Ulama yang menyatakan bahawa Maksud daripada hadis ini Ialah mereka yang meninggalkan salat Ada dua kategori, yang pertama Kufur, murtad. Yang keduanya berdosa besar yaitu yang pertamanya murtad, Ialah apabila mereka yang meninggalkan Salat dengan Keadaan engkar kepada Kefarduah salat, makna bagi dia Salat ni tak wajib, orang kata ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa wa'aqimus salah Dirikan salat tak, semua tak wajib Dia kata, ni semua tak betul belakang Maka ketika itu, dia membaikan kefarduan solat. Dia kufar kepada Allah. Itu golongan pertama yang tinggal solat. Golongan kedua yang tinggal solat, kata ulama, ialah berdosa besar. Bagaimana? Ada orang dia, dia tahu haji. Bila uh, dia nak solat saja ataupun orang ajak dia solat, jom solat-solat. Eh, bukan tak nak solat lah. Tapi seluruh kotor Macam-macam ha, alasan dia bagi. Kan? Kadang-kadang nak bangun tidur kan. Allahu Akbar nak bangun tidur waktu subuh. Nak angkat selimut tu berasa macam 3 kilo, 10 kilo punya selimut tu. Susah sangat dia nak angkat tu. Dia tahu tak wajib? Dia tahu. Tetapi kadang-kadang dia tewas dengan nafsu. Kadang-kadang dia jadi malas dan sebagainya. Maka mereka ini meninggalkan solat Meninggalkan salat dalam keadaan berdosa-besar. Ini yang digambarkan dalam peristiwa al-Isra wal-Mi'raj yang mana mereka meninggalkan solat ini akan menghantukkan kepala mereka di batu yang besar hingga pecah kepala mereka Kemudian Allah terajadikan balik dan hantukkan lagi atas kesilapan atas kesalahan mereka persia-siaakan ataupun mengabaikan tuntutan solat. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu kita kena jaga betul-betul solat kita selain daripada itu selain daripada ia merupakan perkara yang wajib solat dapat memujucikan diri kita daripada segala maksiat noda dosa dan seumpamanya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian sebenarnya kita sudah berada di akhir rancangan jadi insyaallah tentang solat cara solat selawat nabi ini kita akan sambung perbincangan esok hari insyaallah